Nu började allt lösas upp i ett förvirrat kaos som på något vis påminner om en söndersparkad myrstack. Det är samma blinda spring fram och tillbaka samma upphetsade rusande och skenbara avsaknade av mening förutom det som ligger i att gå på samt att döda och döda igen. De gröna bataljonerna väg bakåt inför de attackerande svenskarna. Det var regementen som de Kosonska. Skavska, Sibiriska, Maskavska, butirska och Navgaradska som nu vacklade. Den främsta ryska linjen hade gjort helt om och marscherade bakåt. Rakt in i den andra linje som fram till denna stund stått väntande bakom dem utan att delta i striden. Detta var ett mycket kritiskt ögonblick för ryssarna. Denna andra linje eller träffen som den benämndes på fackspråk kunde fungera som ett stumt stöd för den första linjen och ge möjlighet till upptagning och förstärkning vanligt var dock att blev den första träffen slagen drog den lätt den andra med sig i sitt nederlag den andra linjen blev lätt oförmögen att avvärja fienden när den är väl brutit in i den egna slagordningen man kan lätt föreställa sig den oerhörda villervalla som uppstod när en retirerande första linje brakade in i en stillastående andra. Större grupper av vätskrämda soldater kunde lätt dra med sig de tills oberörda soldater i den andra linjen i sin flykt och på så sätt skapa en smittande allmän panik. Då hotade en skräckslagen och skrikande trängsel som drevs hjälplös framför bajonettspetsarnas vassa häck blev trampade ned eller spreds för vinden. Lyckades svenskarna bara nå framgång på en enda punkt så skulle man kunna spränga hela den breda fronten. Den djupa uppställningen på två linjer och den stora numerära överlägsenheten kunde bli en black om foten för ryssarna snarare än en tillgång. Efter det att den smattrande salvan ekat ut fortsatte de svenska bataljonerna framåt. Ivrigt förföljande sina vikande motståndare. Ryssarna flydde ännu inte. De drog sig tillbaka under någorlunda ordnade former. Men farten var därför inte så hög att de kunde undfly sina förföljare. Dessutom måste den andra linjen som stod strax bakom ha stått i vägen för ett alltför snabbt återtåg för den ryggande första linjen. Efter en kort rusning på uppemot hundra meter kunde de svenska soldaterna hinna ikapp de retirerande. Pikspetsar och bajonettduddar kördes in i vikande ryska soldaters ryggtavlor. I mitten på den avancerande blå linjen- trängde Livgardets andra och tredje bataljon fram sida vid sida. Mannersvärds andra bataljon sprängde sig igenom den första ryska linjen- och erövrade fyra artilleripjäser. Den tredje gardets tog raskt ett par ryska pjäser- de och fortsatte att driva den fientliga linjen bakåt. Ute på den högra kanten gick gardets första bataljon fram. Under ledning av den stridsglade kapten Gadde bröt de sig in i de ryska leden, tog fyra fanor och sex kanoner, en av de största enskilda framgångar som någon bataljon nådde under denna attack. Gadde rusade fram till en av de tagna pjäserna, fick den omsvansad så att mynningen pekade mot de retirerande ryska leden och avfyrade några skott efter dem. Även Grenadjärrbattaljonen, korporals medpusts enhet som gick fram invid vid Gaddes män, avancerade och tog några fientliga regementskanoner. Den ryska slagordningens långa rad vajade, sviktade. En stor del av den gröna muren höll på att tryckas in. Gav en del vika och störtade samman skulle säkerligen resten strax följa efter. Hur otroligt det än kunde verka och hur förnuftsvidriga oddsen än varit vid attackens igångsättande fanns nu segen inom räckhåll för svenskarna. Det var som när man försöker bryta av en stor gren. Det gäller att böja och bända ihärdigt tills den plötsligt med ett brak går av. Den ryska slagordningen behövde pressas ännu en bit, kanske bara en mycket liten bit för att brista. Men släpper man grenen innan den knäcks är det risk att den vispar tillbaka och slår den i ansiktet. Vad som nu krävdes för att en gång för alla avgöra var en massiv kavallerichock. Ett snabbt ingripande från det svenska kavalleriet borde ge den ytterligare tyngd som behövdes för att göra den fientligare trätten till en riktig flykt och fullbordade ryska nederlag som redan gick att ana. Dessutom måste rytteri genast sättas in ytterst på den högra flygeln för att förlänga den så att inte fotfolket där skulle överflyglas av den utskjutande del av den långa ryska infanterilinjen som man inte hade karar nog att gå i bröstet. Men detta var en dag då nästan inget gick planenligt för de svenska vapnen. Inte ett enda ögonblick går det att förutsäga vad som ska hända härnäst. Och nu, rytterichocken dröjde. Var var kavalleriet? Även ute på den vänstra kanten behövdes kavalleriunderstöd. Denna del av linjen hade som nyss nämnts kommit efter under anfallet. Ställda inför den långa ryska linjen- är det troligt att båda flyglarna, den högra och vänstra, helt oberoende av varandra Mer eller mindre omedvetet dragit sig ut mot sin respektive kant Allt för att minska hotet om överflygling Andra bataljoner, allt efter position, tog det då ha rättat in sig efter dessa rörelser Resultatet var inte bra Mellan den högra och den vänstra infanteriflygeln hade det uppstått en stor lucka till yttermera visso hade också hela linjen töjts ut så att de redan stora bataljonsluckorna vidgats än mer på vissa punkter till uppemot 100-150 meter. Den tunna blå linjen var inte längre någon linje. Till råga på allt var den yttersta delen av den vänstra flygeln ännu efter. De hade ännu inte kommit till strid med sin del av den ryska linjen. När nu bataljonerna till höger pressade tillbaka sina motståndare kom de allt längre bort från den släpande vänstra flygeln. Ju mer man förföljde ryssarna desto mer vidgades luckan till den stilla stående vänstern. Luckan blev till ett gat. Ett slags svängdörrseffekt kom att uppstå när det ryska fotfolket som stod mittemot den vänstra svenska flygeln snart började trycka på framåt. Och det ryska infanteriet var till råga på allt mycket starkt ute på denna flygel. Här stod den ryska härens elit, Gardesbrigaden. De Ostrokanska, Ingermanländska, Sjemjanavska och Prjea-Brozjenska Det sistnämnda förbandet hade börjat som den tonårige Peters berömda leksaksregementet. Fyllt av allt från unga bojarer till stallpojkar. Men hade med åren kommit att bli den ryska härens bästa enhet. Slut parentes.